بسم الله الرحمن الرحيم و بو سمندرونو د جنگل وین اورسته نو وتره سدلای دزمکه د پیجندلو یا د وچه د پیجندلو د وچه پیجندل زکه ضروري دي چې په سيږي او د انسانانو پرمن شومره کشمکشونه تعاملات دي کې دي کې تجارتونه مختلف قسم تعاملونه دي نه په دغه وتش باندې وي وردا چې موږ اوسه اوس د اندغه سه سیاسي فکری عسکري او اقتصادي تعاملات په دغه بهر کې لګایو لتاړیو تحملي جنگونه لري باندې نو د دوه دښمن په جند دل دندو انسانانو ترمنځ د اوسه ترغه کې چې غزا یو موقعیت وو ده خپل ځای خپل موقعیت دا او پیژن بیا چا سره دوستی کوو هم نو علا بصیرتن وکړو او په چا سره دښمنی کوو هم علا بصیرتن وکړو ورونو مختلف قسم رنگونو څخه نقشې پزم تخکاری نقشې پمخکاری دا د زمکي رنگونه یا د زمکي هوا دونه دي یا وچه دي چې د زمکا په هوا دونه املکاتوونه باندې تقسیم شي د برځمونو باندې تقسیم شوهیدل برځم د دوو ټکو نه جوړه یو برده شوچا معنی دا یو اعظم یول یعنی لوی یعنی لوی وچی لوی وچی ورته وای موږ تاسې کې فارسی کې بري اعظم ورته وای عربي کې ورته قاره ټکه استعمالوي انګريزي کې ورته کنټیننټل وای دغه دو پینشن ضروری ده او په ځهن کې د نقشه مستحضر کول د هر وخت لپاره شري سره د ام راست کوي چې د حالاتو د پیښو د حوادثو تحلیل صحیح ډول باندې وکول شي کله وی خبر او کله پیخه کی کله تحول په ازه کې راځي نو چې نقشه د تا په ځهن کې وی او د هوادونو موقعیت د تا په ځهن کې وی نبيہ د درو په پس منظر باندې سړی کپوی دا چې پکوم ځای باندې در درته ګرځوم دا زتهسته دی هر بر اعظم نبی چار پیر ګرځوم لازمکه ا د نزو بر اعظمونو باندې یشمو ګو بر اعظمونو باندې یعوب تقسیم شوی هر یو په بیل بیل اعتبار ترټول لوی بر اعظم هغه دی آسیا بر ده یا ترټول لوی وچا هغه دی آسیا وچا تاسو دا قلم ته وګورئ چې په کوم ځای قلم ګرځومه دقیقو په قلم په امغه مرزونو باندې نه را ګرځي په تقریبي ډول به دی آسیا نه را ګرځي دغه چې تاسو وګورئ د اندونیزیا نه داسې نیولی رازيده دا فلپاین جاپانو جاپان او بیا د روسیا ا ته د ژېفورې چې د دې غرونو تراشه او بیا داسې نه دیت به راځي د 10 د دا 10 په شکل باندې توري بیا ترکیه ته بیا ترکیه باندې ساته ویږي بیرته مصر ته بیا ته د سینا د صحرا او بیا سره بهيره بیرته راځو په د یرب سمندر کې بهرهین ته او د بهرهین باندې بیا راځو انده چې سومطرا په جزيره یا ټاپو د سترازو چا کوم ځای تر رسیدلی وو کوم ځنم شروع کړی د غسیمه د ټولو د آسیا لوی وچا دا د دی کېډیر هي وادونه دي جنین د سمانانو دي جنین د کافرانو دي لوی برخه اسلامي هوادونه د غدي آسیا په لوی وچکې دي تقسیمات هټبندیه دا د شفت صوب ممتازنه پښتنه وکی چې د آسیا بر اعظم را معلوم کړه اوس کم ځای کې ده انوت او انشان دا دینر هنما، ان تنوانین بحر الكاهل آنفoyu ش Labor אחما سنوان انشان فيها. او انشان الام بحر الكاهلي مق و śرق سورا میکنسات منهم ذراها قديم ، او غرب ت lumière những مدتراني سمندار و espe ставية فضل و فضل المقا bomb الام بحر الكاهله استخدم وeza активة فضل. má vi لا كده جمال خطل الا منهم و بحر هند جنوب ته بحر هند پرود او غرب ته اروپا پرته ده مدترانه پرته او سر بهر پرته او افریقا هم پرته ده ټول غرب ته پرته ده بلبر اعظم چغه د مساحت په لحاظ باندې وړو قاعده او د تاثیر په لحاظ باندې لوید د تاثیر په لحاظ د فعالیت په لحاظ باندې هغه په دنیا کې تر ټولو خطرناک و دنیا کې تر ټولو ماجر عجوب اعظم نه اروپا تاسو دغه غوړي د اروپا لدیزه یې د شروع کې کړه د ترکیه د استانبول د مشخصه نقطه نه ونیسو مونداسي یو برخه د روسي د غربي او بیا هنده د شمالی اروپا نه سره تابع د ناروی او او اسلو بیا انګلستان او بیا بیا بیت داسې راټولین په اسپانیا او پرتګانو جبل تاریخ مانی او بیا په دې متره نترزو وګړي ترانې نه ګرته بیا ترکیه مدا سیمه چې داسمره مقالې موږ نه راو ګرځاو دا اروپا د توسید مساحت په حاضر تر وګوري چې دا روسيتي نه اخوا تکه نبیرته دا 12 روپا مساحت د مسوانا وبسي یو څو مملکتونو په اندازې راځي مصر او او مالی او چادو سودان داسره وزه کې نو د 12 روپا نه مساحت لذیتی د مساحت په لحاظ اروپا وروګه ده خو د اهمیت په لحاظ د سیاست په لحاظ د اقتصاد په لحاظ د صنعت په لحاظ او د لشکړکښې په لحاظ د تاریخ په اوګډو کې دوی بارز پاتشوي دي د دې د ریوجي کې د لایشي یوه وجه یدا د چرپا مساحت فلهاز وراد او خلک ورکی ډیر دي منلکفه نیواله ور دي تاسی ګورې ور د مملکتونه نکي نکي 200 مملکتونه ولایت تاسی کاری دي د مملکتونه دی خو ته الجزائر ته ګورې څونو لوی بیا نو وړو وړو وړو مملکتونه ته ګورې دی خو لیبیا ته ګورې دی خو وړو وړو مملکتونه ته ته ګورې دی خو ته دا محدود وړو وړو مملکتونه ټول جزيره جزيره او له هر خانه ته وګو کې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 و نور و بلاسهی او نور و هم لکنه. او خادیخ او گوری او او لی مملکتون نیده او نیده او نیده او تسیل پاره ای کنه. او سیل بیجا گروه در پار چه نو بیا دی آقی زمان پاپ اروپا مشران را تور کل ورده او چه تس پخپل منزو که سراخته است. یو بل خوری جنگونه که وی. شا خواه تاو گوری او اسلامی ممالک سمرو لی ممالک او همتين دي مسيح عليه <سؤال> سلام د دې بزعم د قبر خلاص کې خپل خپل قبل او حجبه د خلاص کې د معنا د تسلطنه او هم دې د لوی لوی مملکتونه د ورته قدید مقدونیا اسکندر او هم روم دولتو د روميان د بلته د شرقي روم او د غربي روم او د شرقي روم چې اوس ترکیه ده د دې د سمندر د غاړه هیوادونو کغه سوریه او فلسطین شام او مصر او لیبیا او کل الجزائر او کل مغرب او حتی کدي خته ایتوپیا او حبشه چرتوي نجاشی چې پکې و دا هم مسیهي دولت او قوي مسیهي دولت و, قوي دولت و. دغه اروپا نه خپل تسلط دغه غاړه باندې د مدیتراني په جنوبي د هیوادونو باندې ټینګ او دې ویل ټوله پر کورس شکله چې د منځ منځوره ته هم ځان راوړسي دی خو ته دې ځاینته را راوړسي دا تر کورس ته بیا په صلیبي جګړو کې تاسو قاتل چې لخره دي صلیبيانو راغلی تفصيلي درسونه کتابونه کوم شته دا یو سلسله درسونه کې دي او صوتي درسونه, کی. درسونه هم په لاس تر شي د صلیبي جګړو تاریخ او د صلیبي جګړو داخلي عوامل او د صلیبي جګړو خارجی عوامل او د صلیبي جګړو جریان داور کې خودل شاهده ی سو داسونه دی موږ ځای مجموعه چې کلاس در یا سن ساعت درس هر یو موضوع باندې یو ساعت نیم ساعت د سلبی جګړو به کې د سلبی جګړو داخلي او عاملي د سلبی جګړو اخري او خارجی عواملي او د سلبی جګړو ترغه ورسته بیا استعماری جګړې شو غوري ترغه ورسته د وسنۍ جګړې شو غوري چې آزادۍ او دیموکراسي او لیبرالیزم دي نظریاتو په شکل کې چې دیخه ترغه لید او غوړې دم سمانان او معادلونه باندې دم سمانان او استمانه باندې خېټه واچې نو دا ټول ترغه اروپایانه اندغه اروپایان بدلت بس نه کول دی خو ته د امریکا سره لدلته بیا رېډ اینډینز ورته ویل یا سرخ پوستي د هنديان دای ووژل په میلیونونو میلیونونو تبایک دي خدود امریکا یونی ولا دي خدای په د جنوبي امریکا چورتاوي دي جنوبي امریکا خلق د اکثر لاتيني امریکا متوي او د لاتيني امریکا انده ذکر توي چې د لاتيني جنوبي خلک د وسطي اروپا نه یا د شرقي اروپا نه دي, دي زينه د غربي اروپا خلق فرانسویان او اسپانیان او پرتګالیان او انګريزان د لاړل د دښمنه امریکا یونی ولا ادا وړ سره ډېر ټاپات ده، دا د منځني خلکو څېوار غل. دا یوونه زه په دې ځکه کې تاسو غوري فرنسوي ژبه او اسپانیوي ژبه په امریکا کې او انګريزي ژبه ډېره. انګريزي ژبه د خت څنګهزانو راغلي. اسپانیوي ژبه د اسپانیا راغلي. امریکا کې ډېر ولایتونه د سې دي چې ژبه په کیسپنوي ده. عمومي ولسی ژبه دې مطبوعه ژبه د نظامي حکومت ژبه اسپانیوي ده ورته. او فرنسيانه. نو خلکو کې د تختوتیا زبیر ده په کې. دې دوه تفصيلات په ان شاء الله به او کلابه بیا فرصت پیدا شي دا خو یوه ځېبه اعظم د تعارف د روان سیاست کې په اقتصاد کې او فرهنګ کې او عسکريت کې او تجارت کې پېډیټولو کې دخل او ډېر پورکارا نشید پاتې شي او تلیکو شش کلې د په هر طریقې چې د زور لاله روي که د تصویر لاله روي کې د منافقات له لارې نوي کډیر شوتونه ورکول له لارې نوي چې د نور خلکو پښتماني باندې دوی خېټه واچ او بیا قانون ورته داسې جوړ کی چې د خپل ټول جرایم څخه سره کوي دا ورته تبریر کی دا ورته جائز وګڼي اقبال وای کنا شرعي او ربي نزای قی قال برره را کرده ست بر ګورغان حلال علامه اقبال وای د اروپا شرع د اروپا قانون و پس د لیوانو هلال کرده. رواه ده. اروپا شرعی که بسد لیوان ده پاره؟ هلال. شرعی اوروب به نزاع برره را کرده است در گرگان هلال. در دویم بر ازم ده. در ازم ده گوری ده دیانگور وگی تشورتا ده. ده سیگوری ده دیانگور وگیم ده سرازورند وکنه. پاسر پلان میویلند از سون رازی بیا نرائکی نرائکیش ده دغه قلم مش د افریقا بر اعظم شامل دی مدغسکار د دغه جزيره دا د افریقا بر د افریقا بر اعظم حدود دادي چې شرق ته بحر هند او بحر احمر پرته او آسیا پرته دی او بغرب ته شمال ته مدیترانه پرته او پرته جنوبتي? جنوب ته جنوبی منجمد بحر به یو فاصله کې ورنپرو یو فاصله هغه سیمه د چې بحر هند او بحر اقنو اتل سر او سم او بیا دغه ترشا منجمد کټب یعنی جنوبی قطب سیمه پرته ده نو د سیمه جز شې اسو دا افریقا دا شو دا اوروپاشه او دا افریقاشه یو خبر به پزنه کې سره چې د انسانانو د اوسیدنیو مرکزۍ او اصلي ځای چې اتاتو به هغه امتقسیم ده دغه ورستاده شوې ده او دا غسترلې هم ورستاده اوس اوس خبرې چې دا د تاټو به دینځه نانو او د تمدنونو سول او د جنگونو هغه دغه مرکزی سیمه د افریقا د آسیا او د اروپا مرکزی سیمه دا خضربر اعظم شوم سلوبر اعظم دغه تا ګوري د امریکا د ټولو امریکا د شمالي او جنوبي دوړه امریکا ګانل خو دا امریکا بیا د دوه هوادونو یاد داسي بوله چې د دنه تقسیم شويده کانادا او د امریکا متحده ایالاتو يا او مكسيكو کومې امریکا کې حساب کې او په وسطي امریکا کې حساب کې د مور او وړو سره بیا د ایواز د وطکی او جنوبي امریکا بیا دې خواته د د وینزویلا د کولمبیا د برازیل د پیرو د چيلي د هولواي د ارجنټاین د او پراګوای د هیوادونو دي بي. نورم غټواره پکې خو دې په تاسو ته ده نه ودو نه نو کومه د غټول امریکا یا د ټول امریکا غانه شمالي امریکا وسطي امریکا او جنوبي امریکا د ټولې و امریکا حساب کو نه د بیا سویم بر اعظم شو صالورم. او که شمالي امریکا یو بر اعظم حساب کو نو پینځم جنوبي امریکا یې شپګم نو شپګې بیا د فورس وو هم بر اعظم بیا د تلګوري تاسې د استر لیا صریت خصوصا د یعوانو نه د هم خلکو داسه دا تصور ته ورزی چې د دم شرفته د اروپای او د اخواته پرته یوه د امریکا اخواته پرته ځکه دی چې به په لحاظ د فرحان په لحاظ د عقیدې او د مذهب په لحاظ د لباس او د تمدون په لحاظ پدې کې اروپای یا غربي تمدن چې د 10 سال کې پرته بدل تللې موږ ترڅنګ د انډونیزیا ترڅنګ پرته ده پرته په شرق کې خو د سړي ذہن ته د سل ورځې شداد کوم کمو غربی هوا د 10 هلاک غربی هوا نه دی شرقي هوا دی په کې پروت دی خو دا غربی ولخکاري منته غربځک را تخکاری چې دا غربيانو آباد کړي دا یا یې اسغال کړي دا غربيان په د سیمندرونو کې چې تجارتونه کول او کښتۍ رانی کوله ګرځېدل ګرځېدل نو بیا یو کته دلته چلوه پرته ده او بومب کېشته د غرونو په کېشته ساحرا وین په کېشته د سامانن ورته ندي راغلی نبی دوی ور سره وکول چې د لارښوونه په لار روان سره غل نقطه مختلف نور زاین نور تر اکثر ته د اروپا نه راغلي ورته او دا استرالیا دلته آباد نشه آباد اکر د یو ور اعظم شو دا چې جسبب کې دوی چلے دا دین کې دوی راغلي خبر شو تر هنګ تمدن کې دوی خور شو رسم او راواج او عنانه دپ کې دوی راغلي نو مظاهره خلق ته د سکاری شدادی غربيه هواد مثال في اسلامي هوادون كي منغوتاسي داسي قال كول شو مثاليه مشابهته المغرب و اسغوري المغرب دالت في اسلامين ليك دي افريكا دي شمالي افريكا فاخر اخر سانك غرب كي دا يواقعي و واقعي ملكه تردير اروپاي مملكتهم دي غربيه تردیرو رپایم رکونه هم دای؟ دی غربی تر تر تردی و شرقی رپا تردی وساتی رپا هته تر فرانسې تردی ټوله دی غربی ده په دې موږ تاس په زين کلم دا نه راغلي چې المغرب دی په غرب کې وګنو مراکیش په غرب کې وګنو غربي ملک دی وګنو زکه شدې د دین د تمدن د جبا د عقیده د خلکو د هواد دی خلکو ژوند دا یی د شرق دی د ځنه د مکانه د مدینه نورو له بناعام لکه څنګه چې د خپل تمدنه او جبهه او دین او وخت او فرهنګ او تاریخ په لحاظ غربیان ګڼل کی په واقع ده همدغه رقم ته په مغرب شمالي افریقا په غربي مملکتونو کې ستر ډیر روپي غربي ده خو د شازندانه راز په شا غرب واقع دا. سامانونه په ځین کې ده نه بالکل یو شرقي هواد غي په شرقي تمدن غل شرقي حسابي نو دا دغه او اخلاقي او ټولنیزي او ژبني او اعتباراتو په بنا باندې ده تاسو څنګه نو استرالیا په صيام برازم شي و هم یې په جام برازم شي آسیا یو اروپا دوا افریقا درې امریکا څلور او استرالیا پنځه اوکه امریکا غان مرتب وکونه دا به بیا دا بشپکشي بل بر اعظم هغه چې ما غوتاسي په دې نخښه کې نه را تخکاری خو دې ګلوب کې شو کوره په کوره کې په دې ځکه چې دلته د سپينه غچ در تخکاری دې دې کوري په دې بخ کې برخه در تخکاری در دا څنګه چې په واور او په خاله د وکنګل د انسانانو گزارال تپکنه کی ده مبا هواه مله وجه نشه ما مخ کې تاسو درته شروع کې ویل چې تو دوه خنسته ده کافي روانه وبنسته ده او پستاز مکنسته پستاز مکنسته ده چې څه پیو کړل شي مناسبه تو دوه خنسته چې وده دی وکي روانه وبنسته ده چې فصل دی او د دې مشکل ده او د دې ټول مشکلات وجده چې الته د لمر نو که څه هم الته انسانان اوس د تفتیقات لپاره کل د ټول ساتون لپاره کل د ورزني د پرورزي تیارو کی خپل تحقیقات ساينسي دا اجرا کوي ود انسانان د وسیدان لپاره لا ترسه آماده شوي نه ده د نو تود ده نه دا بیا وان بر اعظم ده کو انسانان پکې وسیږي راک څنګه چې دلته په گرینلند کې نه وسیږي دلته چې د شمالي قطب ته او دا, دا جنوبی قطب د شمالي قطب تنځیده د الته کنگل او دا جنوبي قطب تنځیده د ترنتریکا نو د دلته کنگل تنځیده یا کنگل د ډیر مردا شونه لري نو زکه دا تروسپری مسکونه یا مأهوله سیمه نه د انسانانو پکې نو سګې د تخلقاتو د پاره د ځینې تجربو د تر سره کولو لپاره ورزي او باقی ماندہ انټیژمان نشته کولی د بی نو اوس که څوک په تنادر نو کوي چې اسیا چیرته پراته ده چې چې شرق ته بحر قاہل پروت ده غرب ته اروپا دا. دا. او مدیترانه راته ده او افریقا یا سره بهیره پروت ده شمال ته شمالي منځمت بحر او جنوب ته بحر هند او کسرته چې اروپا چیرته پراته ده نو ته چې شمال شرق ته اسیا پروت ده شمالي اتلانتک پرودا او شمالته شمالي منجميد بحر پرودا او جنوبته مدیترانه پرودا چترشایبه افریقا ده او تسوکرا توی افریقا چیرته پرودا نو چې زای موږ صحیح کړي په ذهن کې سم راوستل نو بیا ورته چې شرق ته سر بهيره او آسیا بهرههن پرودا او غرب ته شمالي اتلانتک پرودا او شمالته مدیترانه پرودا چترشای اروپا ده او جنوب ته بحر هند او د بحر اتلس دغه مشترکه بلخه ترشایبه جنوبي قطب ده د اپرود ده او امریکاګان چوي نو واي وبشه شرق ته شمال اتلانتک پرود ده او هرتي بحر الکاہل ده هرتي بحر الکاہل ده شمال ته شمالي قطب او جنوب ته جنوبي قطب پرود ده نودای اقا حد بنده